Як безумовний підмурівок для тієї частини буття, на якій підноситься нематеріальна, немаркантильна надбудова людського єства, а власне доля. Що ж у тебе тут? А погляньмо. У багатомільйонному місті був і зостаєшся самотній, друзів, надбаних у шкільній і студентській літа, відсік від тебе час та нові обставини. Одна мрія, Наталка, і ти не зміг її до себе прихилити, а іншого тобі, як видно, не судилося, і ти прожив усі свої роки ні для кого, хіба для роботи, котру, однак, і роботою у звичному сенсі назвати неможливо, не сієш і не жнеш, не виробляєш продукції, не навчаєш і не виховуєш, а те, що ти робиш, узагалі мусить бути таємницею для всіх без винятку». Але ж ти жив з усім тим досі, і хап тебе не хапав, то в чому річ, а в тому, що десь розладнався, почав спотикатись на вищерблених, зазубринах налагоджений віддавний механізм, у запрограмованому русі якого було передбачено також і часточку твоєї участі, і всі минулі роки тобі нічого не муляло, і інтуїція безпомилково переконувала в позитивних для тебе збігах обставин, незважаючи навіть на прикрощу у стосунках з Наталкою. Невдале твоє кохання. Втім, чому невдале? Ти про свої почуття так сказати не можеш. А що вона, Наталка, їх не сприйняла, то вже її вибір, вдалий чи невдалий. І мова нині зовсім не про те. А втім... Нехай, йому грець, не псуй собі вихідного дня і вдар лихом об землю. Якось воно буде, бо ще жодного разу не було так, щоб ніяк не було. З чашкою щойно завареної кави Микола визирнув у вікно. Прикручений водій невдах, нарешті виповз усіма чотирма колесами на придатну для проїзду твердь і таки не поминув плебейського приниження». А власноручно обмітав щіткою сніг з верха та вікон машини. На карниз, по той бік шибки, сіла синичка, сміливо дивилась на людину за незбагненним для пташини заняттям, розпиванням кави і, мабуть, же, сподівалася на людське милосердя. Коли б не родичка того вічай духа Горобчика, пригадав Микола епізод літньої зустрічі з Наталкою в кафе просто неба, десь у холодильнику лежав шмат сала. От якби ще не солоного. І він спіймав себе на думці, що давно не знав таких простих буденних турбот. Піклуватись про якусь пташку, перейматися її гризотами і відчувати від того втіху. Тиху втіху. Аби не дати їй пропасти в душі, зберегти в собі хвилю щемкого мінору, вирішив поїхати на книжковий базар. Давно там не був і вже скучив за добрим читвом ходив між рядами і з прикрістю помічав, як меншає суток книжкових яток і як стрімко наростає кількість відео- та аудіопродукції. І все чужинецьке, не своє. Щойно зупиниться біля розкладки з тими відеодисками, хутко накидається парубіку продавець. Вам що-то подсказати? Чим інтересуєтесь? Дякую, відказав раз чи два. Я спершу роздивлюсь. А тоді захотілося побавитися з парубчаками і на всі подальші, чим інтересуєтесь, із загадковістю в голосі казав Амаркорд Федеріко Фелліні. На нього тільки витріщалися. Такого фільму ніхто й не чув. Тут правлять бал, трилери, фільми жахів, комедії, еротика. А він усе ходив і морочив молодих телепнів Одним і тим же, Амаркорт Філліні. Отак, не втішавшись і купивши кілька книжок, трохи своїх авторів і трохи чужих, для порівняння, хто як нині пише, вийшов з базару і ніс у ніс зіштовхнувся з Броненком. Той гледів Миколу, від несподіванки на митше розгубився чи завагався, усе ж виявив ласку. Ради бачити. Часинку маєш? Ходімо десь, посидимо. Раз уже так вийшло. З Бруненко вони познайомилися на курсах перепідготовки офіцерів Служби безпеки. У Незалежній країні змінювались функції та завдання цієї самої служби. І впродовж місяця їхній групі читалися лекції на теми перепрофілювання. І хоч Микола знав, що за неписаними правилами кожен з них мав лишатися окремою – з закритою системою, без будь-яких приятельських сантиментів до такого ж собі подібного. З Бруненком вони тишком-нишком симпатизували один одному і згодом знаходили можливість нерідко зустрічатися.